Follow min led. Okej, här går vi. 2, 1. Antonina och Christian! Motherfuckers! You can curse in Sweden. It's okay. Hej och välkomna till Antonina och Kille Spånar. Um, I det här avsnittet så har vi tänkt att vi ska prata lite monarki no. av alla grejer som finns. Alla, Kanske inte bara monarki. Så. Det är inte, nej, det är du inte. Nej. Det finns Det är en, en händelse det som har hänt. Med. Nej men egentligen, detta är ju helt och hållet eh, ditt avsnitt får man väl säga. Du har ju varit och träffat prins Daniel. Ja, precis. Och eh, det är det vi ska prata om egentligen. Mm. Alla intryck, allting. För det är fan inte vanligt. Nej. Det är inte många som får göra det. det är inte ofta jag. man snubblar, snubblar på honom. Nej, en tanke som jag har bara... Eh, Alltså att bli prins på det här sättet Han är inte införd utan han har ju nej. träffat Victoria På ett gym i va ja, jag, precis. jag är så jävla dålig på allt sånt här Det är, rör mig inte i ryggen, jag bryr mig inte Ett dugg om kungahuset, gör du det? Mm, nej inte jättemycket egentligen Kan nej. du någonting om det liksom? Jag har knappt koll på, vem är äldst av den där Filip han, Och Madeleine Det, det är Filip är äldre än Madeleine? Madeleine ja, yngst? Madeleine är yngst. Okay, ja. Sånt här, jag har noll intresse <laughs> i det. Det är säkert allmänbildning och kunna sånt här, jag vet inte. Eller hur mycket man ens ska bry sig. Vissa tycker det är kul och andra tycker inte att det är kul. Så Hade det, är det inte varit bara. roligt att ha en kung som... Äh, Förstår man rätt nu, men betydde något som verkligen gick i bräschen för saker och ting och var en sån där kung som man ser i typ Soggan om Ring? Någon som bestämmer över ett kungarike? Hade du då kunnat tänka dig att ha kungen vi har idag? Ja, lätt. Ja, jag med. Jag han, är, han bryr mig om asmycket. Ja, det, det är så roligt. Ja, men kollar man på klipp med kungen till exempel ja. så är det ju så sjukt kul för att han, han har ibland lite otur när han tänker ja, eller när han, han, är han är uttrycker nog... sig. Nej, men jag tror att det är så här och det är lite det vi ska komma in i det här att vara prins Daniel och allting också. Kungen han, han är ju införd i det här och sånt där. Men man har ju inte det här kanske att man ska styra och ställa. och mm. du vet, ha ett, Han har ju ett stort ansvar. Men förstår du, jag menar han, han har inte det här som kungar kanske hade för många hundra för år många, nej, nej, nej. Nej. Och då är han ändå lite mer åt hållet som du och jag, eller mm. en, en normal om man får säga Frågan så. Är om man äter taco på fel. Ja, men det gör han säkert. Det tror jag inte är konstigt. Och han blir också arg om han missar Let's dance. Jag tror att det är så. Kontra, därför är han mer som en vanlig svensson, om man mm. får säga så, en kungen som härskade i en stenborg. Liksom. Ja, ja. Och då tror jag att alla har, media och vi Har synen på Du är kung, du ska vara sån Du ska gå med den här röda manteln Och en krona och sånt där Men han är ju inte den utan han är mer som oss och när han då Som när han står och smygröker Och filmkameran tar <laughs> han Han Egentligen bryr han sig inte men hans roll gör att ja, Jag kan inte stå här och röka Så den kortslutningen han får För det får man ändå ge. Han är ju noll snabbtänkt Det är det som är det roliga med kungen Ja men så är Nej, men han, det Han, han måste ju varje gång Och fan de bara kom på mig Och jag hann inte tänka ut Det slår lite slint Det är ju inte alla som är det Du är ju lite medfört att vara snabbtänkt Han har inte det Tyvärr har han fått kunga eh, tronen till mm. sig Och Egentligen måste vara snabbt. Också, han är inte dum eller elak eller vad det nu nej, nej, nej, kan nej. vara. Jag hade han verkar vara en hel skön snubbe liksom. mm. Men eh, det är ju väldigt många nu som, som trycker på att man tycker att Victoria ska ta över nu. Att han kanske ska ta ett steg <här> tillbaka. det? det, det där får det väl ändå gå rätt väg att han ska dö först innan Victoria träder fram. Eller? Måste det vara så? Det behöver det väl inte. Vad kan han bara han säga, kan säga? Nu jag kastar jag in handduken. Ja. Nu åker jag till Monaco och har det gott i resten <här> av mitt liv. Så kan det inte vara. Jag har sig inte att jag Basilien. <här> så tror jag inte att det kan vara. Jag, jag, vi Ska låta det vara osagt Men det, jag har hört folk äh, Har sagt det Eller jag har läst i tidningar Och sådana här ja, saker okay. Typ så här Svensk damtidning kanske äh, ja, och, och, och där det har stått vet. Att man tycker att Victoria ska ta över Att hon är mogen Att hon är en bra representant För Sverige helt enkelt Ja för det får man ändå ge dem Du har väl sett bilden Är det från OS 2010 När han sitter och skriker På läktans. ja. ja, ja, ja. Sylvia sitter lite bredvid och tittar Medan damen framför Sitter och håller för öronen Det är ju bara <laughs> kul. <laughs> ah, det är så det är fantastiskt, jag älskar det. Där får han ju lite den här känslan av en sån som kunde gå och hugga huvudet av någon bara för att han ville, <laughs> den kungen. Så <laughs> jag skriker på en match som jag vill, jag skiter i tanten framför ja, mig, ja, den gillar jag. I don't give a fuck. Vad, men, vad tror du om att födas in i det här? Har du något intresse? Eller, jag ska, jag ska oh, erkänna oh. en grej här nu faktiskt. När jag var liten, så när vi var på vårt landställe, mm. så hade jag och mina syskon delade rum. För det var inte ett jättestort hus som vi hade som landställe. Det hör eh. till ett landställe ja. att man bor trångt. Vi delade rum. Du hade ju inte velat ha så som kungafamiljen nej. har. När de <laughs> åker ut så bor de i tre gånger så stort <laughs> hus som jag bor i idag. Ja, ja, tre visst. gånger räcker inte det. Sju äh, gånger. 18. Och det vill man inte ha. Nej, nej, man vill nej. ju komma till en vrå där det är svårt att laga köttbullar. Trångt och mysigt. Ja. Det ska ju eh, när man ska äta. Det, det fanns inte så jättemycket att göra på det här landstället. Så det jag gjorde det var att samla på bilder på Kungafamiljen. Som jag då tejpade upp sen på väggarna. Så alltså, mina vi... väggar var helt fulla med äh, ganska mycket diamanter. Alltså, de, hade ju så, de har ju såna jäkla halsband och kronor och juveler på sig. Liksom, när de är på alla de här stora eventerna. Så jag satt där och klippte ut. Dels det men också väldigt mycket på Kungafamiljen då, som fick som åker med bara på köpet För att de hade halsbanden, de hade halsbanden. Men, men det här sålde du in helt fel hos mig För du säger, jag hade ingenting att göra Och därför eh, samlade du på sånt var, var det tidningar som låg i stugan då Menar du? Ja men min för, mammas tidningar typ ja, så här, För du åkte inte äh, iväg så att säga Och letade aktivt efter tidningar Nej det med gjorde detta jag inte Okej, okay, okay, ja, men då köper jag. jag trodde att när ni väl åkte iväg så gick du och letade efter det Och då sprack ju den här tesen att det var tråkigt För då hade du kunnat titta på vad fan som helst annars Ja vi brevväxt vi också mycket under den här tiden så då brevväxlade jag och min kompis och skickade lite kungabilder till varandra faktiskt. Och vi bytte bilder med varandra. Det är sjukt! <laughs> va, va? Så, kolla, har du sett den här bilden på Madeleine? Ja men det va, Vilken unik bild. Väldigt, väldigt ja. roligt när jag tänker tillbaka nej, på det. Är det sant? Var, ja. Du satt och brevväxlade med någon 14 mm. år gammal? Nej, vad var jag? 10 bast eller någonting? 14 år gammal, nej. Ja. 10 okay, Ja, Ja jag, jag skiter där Men där och då ville du ändå vara en del av kungafamiljen Jag vill gärna vara alltså Vem vill inte vara en prinsessa till exempel ja, men, det, Då har, är det mer sagan va? Jo fast grejen är så här, det är ju det enda man vet När man är liten Man har ju inte mm. riktigt koll på alla plikter som tillkommer Nej du kanske man, Jag antar att man blandar väl ihop Disneyprinsessa med Exakt. den prinsessa du prinsessa Och jag menar det enda man såg Det var ju vackra klänningar Och fint smink och läppstift Och någon någonting att hit och någonting att göra dit och handskar upp till armväcket. Alltså, det var ju det man såg och tyckte att det var skitflashigt Men den här stilen kännete jag igen dig alls. Men jag ska säga jag var ha, lite. Ha, ha, har du vuxit ifrån? Du? <laughs> ja, nu är det typ så här: Okej. Okay. Du vet knappt hur ett armband ser ut. Jag idag, använder det nästan inga så mycket. Du har ju inte alls. Har du giftermålsringen? Nej, det är den inte är på. den av igår, eller? Den åkte av häromdagen, ja. Hej. Det är super ja. roligt ja, Men hur tror du att det är Att växa upp i en sån här värld Jag... Tror du att det är helt okej okay? mm. Eller undrar man alltid uh, Undra hur svenssonbarnen ja. har. Svensson när jag säger det så menar jag normala eller inte kungafamiljer. Normalt är inte kungafamiljer mm. för att göra det klart för allt. Jag tror inte att det är så jäkla lätt. Jag tänker bara för en själv. Alltså man har två små barn mm. och får dem att och liksom uppföra sig. För jag menar, tittar man på kungafamiljer så om du tar till exempel kronprinsessan Victorias ungar. Eh, istället Oscar heter väl de va? Eh, <laughs> Imponerande. Hur de... Du vet verkar vara små änglar och mm. bara är inte typ så här slå varandra. Eller så det gör de ju säkert bakom kulisserna. Fast de gör det med en stor guldchittel. <laughs> <laughs> de kastar guldpengar på varandra Ja Det är klart. N istället vart jag Oskar. Jag grävde ner han här <laughs> borta. Han ligger på borgården Låt han vara. När min son knäcker ett diarin så knäcker ju de någon sån där stor spira i diamanter liksom. Det är den världen. Oh, vilket är helt sjukt. Jag tror inte att jag tror inte att det är lätt att ta man då prins Daniel som inte är uppvuxen i detta, du vet kanske med vet och etikett på det sättet. Nej, han måste ju fått gått en kurs. Han, måste, liksom. han var en gymmägare från Ockelbå. En, yeah. uh, ja. en gymmägare där som slängs in i det här skapar sig en fin frisyr på glasögon ja. och är med. Liksom. Det, för mig är det helt sjukt att han klarar detta. Det gör det så imponerande. Mm. För att vi kanske ska komma in på detta varför vi sitter och pratar så mycket om Kungafamiljen. Det är ju för att eh, vårt jobb Pirate Rock fick en eh, inbjudan till... Eh, Prins, bara... ja, Prins Daniels entreprenörsdag ja. eh, Det var via vår bank Som vi blev nominerade Och sen blev vi uttagna av en jury För att åka upp på detta spektakel då, Som är en gång om året Det är alltså hundra företag i hela Sverige Som får lov att åka på detta Och i år så full, fick vi åka dit Vilket är skitkul Och väldigt och du, stort sådär. Och vi kastade iväg Våra representanter med mest kunga kunskap. <skratt> <skratt> så var det Ja jag dör och uppe åker du då Och eh, Det är Men, ju det här att då åker du upp dit Och som jag har sagt till dig innan i sändningen häromdagen Att Jag hade aldrig löst det Jag hade aldrig klarat av att gå in För det första hade jag inte klarat av att klä mig Jag hade haft fullständig panik hur jag skulle, Vad jag skulle ha för kläder Hur tänkte du på en sån grej liksom Det stod faktiskt i inbjudan När jag fick inbjudan så blev jag först Öppna posten bara. Åh, vad är det här för? Vad är det för blaska tänkte jag? Liksom. Mm. För ibland är det ju ganska mycket skit i posten också. Öppna så alltså, Prins Daniels entreprenörsdag. Vad kan det vara? Bara, eller grundaren? Och så. Säkert nog att jag ska betala för <laughs> Ja, men ja. hur? Vad är det här? Någon skatt eller något som mm. ska in? Eh, nej, men så det blev ju. Och sen efter så, så fick jag ju tänka och så titta två gånger. Men herregud, vi har blivit inbjudna till det här. Och där stod det ju faktiskt business casual. Så att jag googlade på business casual vad det innebar ja. att man skulle ha på sig så att jag inte skulle komma där, dit. Ja, men i min bruddloppsgränning. Ja, ja. <laughs> Var det inte val. ta <laughs> <laughs> Vad fin som det hade varit. Kommit i fel kläder och gå runt där hela dagen och bara skämmas. Va? Fel kvinna på fel plats. Ja, verkligen. Ska du vara i kyrka här borta? Eller? <laughs> Nej, men, du förklarade det också för mig att när du kom dit så fick man den här namnlappen som man satte på bröstet. Mm. Och sen så gick du och ställde vid ett bord och läste om alla företag som var med. Precis, man fick en sån riktig bibba med alla företag som var på plats. Och det känns ju alltid lite halvlustigt med att göra vissa grejer ensamma vilket mm. jag gjorde här nu då när jag var helt ensam mm. men det är väl också det som var hela tanken med det hela, att du ska komma upp dit och du ska mingla du ska, Man ska bonda ta för sig med sig folk, bland folk liksom, Ja, så men, är det eller hur? Ja. Eh, Som tur var så kom du ju fram en snubbe till mig med en gång och ställde sig vid mitt bord för det var inte så många, jag var nästan en av de första som kom dit Det är snyggt, ja, att men jag att jag tid. måste vara punktlig Första liksom. gången i hela ditt liv det är till <laughs> prins Daniel, du vet Annars är du alltid en kvart sen Minst, ja. minst jag ja, det den, jag, Idag kan jag inte vara det Men liksom. var du inte supernervös för det För Nej. du är lite som jag du, du gillar ju inte heller det här fina salongerna man ska till. Nej. Eller gör du det? Nej, men alltså, fina och fina salongerna. Det är att jag kände mig väl kanske inte. Det var inte riktigt mitt forum. Nej. Jag kände mig väl inte riktigt hemma att jag kunde slänga upp fötterna på bordet till exempel. Nej. Eller typ att jag lägger en rap och säger Så var det ju inte. Det tycker jag är misbyggsamt. <laughs> ja, jag älskar mysbyxan. <laughs> ja, det är det jag menar. Och då men jag skulle utdraget smink på det och jag att ju hemma. Liksom. Kanske gjort en eh, horvask på det och så är det lugnt. Sen kan man kolla på de gamla netflix serier Det är ju ditt liv. Liksom. Helt plötsligt längst du in i det här. Ja. Och det jag vill komma är egentligen att jag hade aldrig löst det. Aldrig för fem öre tror jag inte. Jag hade haft svårt att bete mig. Mm. Sen Visst, jag kan ju bete mig och sitta och prata med någon. Men hur man ska föra sig och det här gafflarna utifrån och in som jag lärt mig här. Ja, Titanic. Där, där kollade jag faktiskt på han som satt bredvid ja, med mig hur vetade. att <skrattar> du att bara och någon kollar på er hon gör likadant som han hela tiden och han gör fel. Och då sitter du du har bara tagit rygg på någon som inte heller kunde kanske. Nej men jo, ja. jo han var såg erfaren ut, ja, så erfaren nu. Okay. han var lite, han var han var lite för... äldre han var typ så 65 något. Ja, ja, då kan man. Då har man lärt så, sig. Han, Nej, men lärt just sig. prins Daniel då som ändå slängs in i den här världen jämnt. Ja. Alltså alltid att ha ögonen på sig, du måste alltid mm. bete dig på ett visst sätt, du måste prata på ett visst sätt du måste alltid utstråla någon form av glädje, för det gör de ju faktiskt. Ja, men jag, jag alltid tycker också att han, fint, liksom. han utstrålar pondus ja, precis. Liksom, på, på ett snyggt sätt. Mm. Det, när allihopa vi plingades lite i en plinga så här Aha. då betyder det att då skulle man gå ner i salongen. Okay. Eh, I aulan där då där alla samlades. Och då säger hon som eh, var konferensier för det här kan man väl kalla det då att eh, om alla är vänliga och reser sig upp för den kungliga... Eh, vad säger man Kungliga i högheten, prins Daniel ja, det är så. Alla reser sig upp ja, Och så. han kommer in där Hej, hej, hej, hej, ja. hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej. Lite så Men bara den grejen är ju svår Hur ja. hanterar, en sån grej hade ju inte hanterat Nej, jag, blev jag vet bara irresant. när jag kommer in här på jobbet Ibland och de här fikatanterna Sitter där borta jag, hur fan ska, Hej, nu sitter ni och fikar igen Och så kan det hända att jag gör pekadollen Till någon <laughs> av dem som att, ja, så här. Och där kommer han in Kungliga och, då, och så mm. ska han På ett smidigt, fint sätt gå och vinka ja. Ja, det, Jag tycker Nej, inte att det en är En olustig situation lätt, liksom. Men nu har han ju levt i detta i ganska många år Så mm. för han är det väl att nu Men, jag kan men han mig, måste ju sig kurser Första framträdanden måste ju varit helt Wow, väldigt så precis, utanför hans comfort zone. Hur stolta tror hans föräldrar är? Extremt stolt. Ja, ah, det var inte så bra i skolan men nu. Är du <skratt> men, men, det är ju helt sjukt alltså, man kan komma dit så. liksom. Helt magiskt. Men, men efter det så blev det ju att vi körde på med, med lite seminarium och sånt där i den här aulan, sen var det också dags för runda bordensamtal. Mm. Då vi hade typ två stycken mentorer, då alltså stora företagare som satt med oss och så diskuterade i grupp då. För, för det var ju unga företag i Sverige som var där så, så i min ålder och kanske lite yngre och uppåt liksom. mm. Så unga företagare som var där som så då diskuterade vi olika ämnen och i, vid mitt bord så diskuterade vi försäljning så det var ju superintressant att sitta där och lyssna på hur, vad folk har för typ av taktiker och sådär. Och då kommer ju prins Daniel in i rummet ja. och bara säger hej hej, jag ska bara stå med och lyssna lite. Och för, bara, vad gjorde han under tiden? Nej men det, han, jag har ingen aning. Nej. Han satt och tittade lite grann och gick runt lite grann. Ja, men okay. vid det här undan bordensamtalet så kom han in och jag kände, han måste höra min röst. Det var bara någon tvångstanke som, som jag fick så jag bara med en gång, min min kompis gjorde en sån här grej, och det blev jättebra. Vad för grej? <skratt> Vad, sa du? Vad sa du på halvvolley när nej, du fick din tvångstanke? Nej, då var det någon tjej som berättade om sitt företag, som, och då visste hon inte riktigt hur hon skulle marknadsföra det. Hon hade typ skor. och då Min kompis startade upp ett klädmärke, och sen så var det klädmärket med i typ toppmodel. Och då sa jag, min kompis gjorde så här och det här klädmärket och så var det med det? Det gick jättebra. Något sånt kanske du borde göra. Du måste ju framstå som dum i huvudet. Jag såg prins Daniel. Han satte, du vet, pickadollen på, på hakan nästan. Så, hmm, no, no. Tänkan. Ja. Han tänkte hon har något. I alla fall kompisen. Mm. Mm. Ja. Alltså, tvångstanken blev att prins Daniel ska höra min ja, röst. Men är det framåt nu till selfing kommer? Sen, sen så Sen När runda bordensamtalen var färdig så var det ju dags för prins Daniel att hålla tal. Ah, okay. e, igen då liksom, och bara avrunda och säga tack så jättemycket sånt där. För första gången han, han var i aulan så blev det ju världens längsta kö för att ta en selfie med honom. Mm. Och jag tänkte jag ställer mig inte i den kön så jag stod ju lite på håll, flippar kameran, vände den så att jag såg mig själv pekar i kameran på prins Daniel bara knäpper en bild liksom. Ja, sen ser ni där har jag han där, är han på bilden? Nu är bunden från Romerlanda i Kungliga huvudstaden. Ja. Och sen tänkte jag att okej, okay, jag måste vara lite strategisk här nu. Jag vill ju verkligen ha den här selfin eh, jag, jag springer och sätter mig längst fram, näst längst fram fick jag en plats, liksom. så där knudde jag mig in eh, jag snackade lite med hon som satt bredvid mig och, och då säger, säger hon så här jag vill också jättegärna ha en selfie, jag bara, okej okay, vi samarbetar upp med telefonen ha den beredd och så fort han säger att han är färdig och liksom man märker att ja, men du vet, folk börjar resa på sig springer vi upp och hon säger, ja ah, det är bra, det känns som att du är sån som tar för dig. Ja! Nu kör vi här, vet du. Det känns det oss. som att du gick in i war mode? Ja men jag skulle ju ha den. Ja, det på, på liv och död. Ja, Om jag ja. så skulle gå över hans sepovakt. så skulle jag ha den där <här> Om du säpoen. så skulle brotta ner säpovakten se, <här> så att prins Daniel kommer och ska rädda sepovakten och någon fotograf från, från Expressen ut, så ska ja, jag vara med. Ja, ja jag, är det. Dig jag gillar på. tänket. Eh, men i vilken fall som helst, jag blir liksom tvåa på bollen då helt enkelt, men när jag ska kliva upp där, för jag är ju lite extra, så ja, jag det är ska klart. gå fram och skaka hans hand. Du har ett också. mission som du... Ska... Så missar ja. jag ju helt att det är en tv-display som står på... På, på golvet ja, Men det är en sån här monitor, en monitor. man läser. Ja, men från precis. men ja, för att hålla i talet Och den är på väg att ramla Så priss Daniel hukar sig För att försöka fånga den Åh oh, herregud vad den där Jag missade den Skulle han rädda dig Eller monitor Nej monitor Han ah, dig Ja det är snyggt Det är ju inte man, Ja jag smäller av Det hade varit snyggt Om um, han hade räddat dig av. Något liknande Dirty dancing steg Och men nu låg där Ska jag köra jag svanen jag... Men ändå <laughs> Här är får jag ta en selfie Ja <laughs> värt <laughs> ah, svimmar och låtsas han ska göra mun mot mun med mig. Rädda mig, jag kan göra som helst. Jag landar på den stora tvn. Men jag eh, hälsar på han i varje fall och presentera mig. Hej, jag heter Antonina. Jag kommer ifrån Pirate Rock och jag driver en radiostation i Göteborg. Typ Du får ratta in oss. Han bara, mm, ja jätteintressant. Jag gillar nog rock. När vi står där så säger jag till han att eh, på en horns up. Han tittar på mig i jätteallvarlig blick. Nej. Varför sa du det? Jag tyckte att det hade varit lite kul. Man men hade har sett han fingrar? i ett annat, ett annat mood. Men det är precis det liksom. vi har pratat om hela tiden. De har inga andra mood. De kan inte visa det. Den enda i den här familjen som kan visa något av det det är ju kungen för att han inte är snabbtänkt. <laughs> du De tänker man... att han hade nog på? Nej, men han hade du. Ju... Vilka fingrar ska man ta? Ja, men, nej, men till kung, Han hade du kunnat lura in och säga... Uh, Visste du att håller du uppe pekfingret och lillfingret så ser man hur lång ens penis är. Vad gör man? Här. Och där kommer kortet. Han hade inte Nej, Helvete du lurar mig. Det är klart att det inte är. Sådär, ja. Där. Daniel ah, så går inte på ska. den ända. De andra går inte på den. Nej. Nej. Jag att, är... att du än ställer den frågan är ju ren idioti alltså, i min värld. Han blev lite så här. Ja, oh, han, han gick inte med på det Är det, i det som fall. allt annat du alltid säger för att rädda ditt eget skinn Han kommer i alla fall ihåg nej? Eller hur? Tänk vad han kommer ihåg när den frågan ramlar över tv Han springer fram, sitter och pratar om din kompis som var med på toppmodellen. <här> Vilka intryck ja, jag ja, Tänk när han Men, kommer hem till Victoria och berättar detta bara, Victoria vet du det träffar en sån trevlig tjej Från Göteborg <laughs> Hennes ska vi lyssna på Ja visst, nu sitter hon och lyssnar ja, Han, ja. han föreslog ju faktiskt Och frågade mig ifall jag kunde tänka mig Senare på kvällen Och, och ses och, och lyssna på Metallica och äta pockon Men mm. jag hade ju inte riktigt den tiden Nej okej okay. Nej. Så, så, så blev det med det ja. Men så, man kade mumma av den här dagen Det var mycket intryck Man märkte att det var väldigt Många passionerade människor i ett och samma rum. En väldigt entreprenörsanda mm. som, som bara flåsar mig i nacken så jag nästan blev lite stressad. Ja, det är det. Men ja, det är lustigt att göra grejer själv. Ja, men det kan jag tänka mig. Men jag kan ju förstå också, på en sån här grej med så många företagare och många som verkligen har lyckats. Mm. De du minns härifrån, det är ju de som har gjort bäst. Så är det ju alltid. Ja. Det är ju de man fick mest intryck av. Och wow, ja, vad visst. imponerande. De andra som är på samma nivå kanske, de mm. lägger man inte märke till. Eller de som till och med är under den, de kanske man inte ens bryr sig om för att du är långt förbi det. Mm, mm. Så att det blir ju en stress i att... Vart är jag i livet? Det är mm. ungefär så som sociala medier funkar idag. att Sitter du inne en dag för att du inte har något att göra så ser du alla bilder när ja, man, man, man är i slottskogen när ja. man är hit och det. man jag gör ju inget med mitt liv. Och sen är det tusentals folk som gör samma som du men två som gör något som du hade velat ja. göra och det är de du koncentrerar dig på. Så måste det vara varit för dig när du kommer därifrån med alla intryck också. Ja, men så var ja. det. En grej som jag kom på nu som, som var ganska rolig faktiskt. Det var ju typ när vi checkade Det var serverades två och sen mm. så fick rätters. Vad mig, var det för mat? Ähm, jag, jag vet inte. Du måste jag inte det Cibilla, var inte lasagne från bilden. Nej, det var det tyvärr inte. Äh, torsk till huvudet i alla fall. Förrätten mm. vet jag inte vad det var. Det var något typ så här ägg, någon typ ägg och så någon lite köttbit. Klagade du på mat? Nej, verkligen inte. Jag satt där och åt för glatta livet. Äh, men... Det var en komiker som var på plats också som, som kom dit. Vad är det hon heter nu? Marika tror jag att ja. hon heter. Eh, som, som stod och, och standar upp lite och, och sådär. Och så säger hon så här: Är det någon från Malmö här, eller och så var det väl någon bara: Ja, jag är här. Är det någon från Göteborg? Och jag bara Ja! Jag är från Göteborg! Och så var det några andra med mig som också vinkade Som man, gjorde liksom. den där lilla lille ja. ja. <laughs> Kommer ja, helt i sjumunda ja. och, och hon bara Här alltså så pekar hon på mig, bara, var är du ifrån? Kungel. Ja men det är Göteborg Ja men det är nära Göteborg i varje fall ja. Jag visste att du inte skulle fråga efter Kungäl Så jag tar Göteborg <laughs> Jag en ja. är ganska Är det, då var det bara för, för igång. Nej, det var bara för att få igång publiken. För det var lite Och som de fick igång liksom. där. Oh, yeah. Men sen efter det så kom det faktiskt fram folk som var ifrån Göteborg och frågade vad jag höll på med och, och vem jag var och sådär. Och sen också vid mitt bord, det är de kompisarna som jag satt och käkade med, var ju typ så här. Men du, vad, vad, vad gör du egentligen? Liksom. Det är ingen som riktigt fattar vad gör hon här? Medan du tog det alla intresserade av mig. Medan alla ifrågasatte Vad gör hon här? Hon är den enda med reklamtröjan där. Vad, vad gör hon här? Jag var den enda som hade en reklamtröja. På. Ja, du vet att detta inte är en betalande restaurang. Va? Utan detta är inbjudet sällskap. Ja, ja, lite så var Nej, vi mean, fanns igen. Det var väldigt roligt. Men mm. ja... Väldigt roligt Men för att avsluta det här vi, Ingen av oss hade ju löst Att vara med i Kungafamiljen jag, jag tror inte att jag inte hade kunnat gå en kurs Att lära mig det ens Jag hade heller aldrig Avslutningsvis nu Hade du varit prins Daniel eller om vi vände på det Träffad någon och blivit kär i någon och det sen kommer fram att det är prinsessan. Det måste mm. han ju veta från början. Att ta det steget. Han måste nästan haft en plan att henne ska jag ha och bli kung snart. Han kommer ju aldrig bli kung. Nej. Det blir han ju inte. Vad blir han då? Är han alltid bara prins? Jag tror alltid att han kommer vara prins. Varför blir Silvia prinsessa då? Eh, drottning menar du? Ja, drottning menar jag. Eller blir han kung? Hon kommer ju alltid vara krondrottning om man säger. Han kommer aldrig kunna ha, besitta i makten liksom. Utan det är ju Victoria som får att åka på OS! <laughs> ja. Ja. Nu ska vi åka till Öland! Bestämt! Ja. Men, nej, men nej. jag tänker, om jag man nu så. hade träffat någon och blivit till liksom att man skulle in i kungafamiljen mm. då hade man ju redan då fått säga lite heads up. du, jag lider av Tourette's jag, ja. jag har extremt många tvångstankar och jag jag kan göra lite pinsamma grejer ja. ibland. Jag kan inte betyda mig alls. Det får ni vara med om. Vill ni ha hela mig överhuvudstidigt extra är? så är det <laughs> så det är. Så här löper se det på en extra varje nummer. Liksom. Nu är hon igen. Nej men bara princessa. som en sån sak och sola. Jag hade aldrig kunnat sola topless till exempel. Men <laughs> gör du det nu då? Ja! Jaha, det, ja, okay. det, det visste jag inte. <laughs> Intressant info. <laughs> Vi avslutar det. Tackar för det här Tack för avsnittet. idag! Heidel. Antonina and Christian, motherfuckers. You can curse in Sweden. It's okay. Last